na kumtakia rahma na amani zimfikie mtume sallallahu alayhi wasallam tuna soma kidogo tutapunguza mawili matatu kama tunavyojua tuko katika miezi mwezi ambaye mtukufu mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala anasema Shahru رمضان الذي unzila fihi al-Qur'an hudan lin من wa bayinatin minal huda wal furqan. Mwezi mtukufu wa Ramadani mwezi ambao Mwenyezi Mungu ameteremsha kitabu chake kitukufu. Kwa hivyo mwezi ambao ni tukufu imeteremshwa ndani yake kitabu ambaye ni tukufu kabisa. Kitabu cha Qur'an ni nini? Al-Qur'an huwa kitabu Allah au al ala nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. المبدؤ بسوره الفاتحه المختوم بسوره الناس كتاب ان الله سبحانه وتعالى من منن يا الله سبحانه وتعالى المبدؤ بسوره الفاتحه يعني بايبanzo na suratul Fatiha mpaka suratul Nas min ya Allah subhanahu wa ta'ala wa um mm, cha Allah subhanahu wa kwa hivyo kitabu cha Quran Mwenyezi Mungu ametarusha katika kitabu uh, katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ndio mwezi mtukufu wa Ramadhan imekuwa ni miezi bora kushinda miezi yote uh, vile vile kitabu cha Quran imesuka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam Mtume akawa ni mtume bora kushinda mitume wote vile vile uh, Quran imetarumsha katika lailatul qadr usiku wa lailatul qadr kawan usiku bora kushinda usiku zote kwa hivyo qadri tunavojikaribisha katika Qur'an qadri tunaposoma Qur'an sisi pia tutakuwa ni watu wa wa wa bora ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema sisi ni umma bora vile vile Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an kuntum khaira ummatin sisi tumekuwa ni umma bora kushinda umma zilizopita zote ukhrijatul linnas kwa hivyo kila mtu ambayo inapatikana ama inajishughulisha na Qur'an itakuwa ni bora kushindwa vitu vingine. Kwa hivyo tutaugusia kidogo fadla ambayo inapatikana katika Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema "Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamati shafian li ashabihi." Someni Qur'an kwa hakika siku ya kiyama Qur'ani itakuja kumtetea mwenye kumosoma. Kwa hivyo kadri unavyomsoma Qur'an Quran itakuwa ni yenye kukutetea siku ya kiyama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama katika hadithi nyingine hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema, al wa ala imuran. siku ya kiyama Qurani zinakuwa zinafatana na uh, suratul Baqara na ala Imran wakienda uh, kumtetea uh, huyu kusoma Quran mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala <coughs> wakisema nini ewe Allah tulimshughulisha usiku wake na kusimama na kutusoma na yake wa kutusoma usiku anasimama na sisi kwa hivyo kubali uteteezi wetu shafa'a zetu Allah subhanahu wa ta'ala anayenye kukubalia vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam akibainisha fadla ya kusoma Qur'an anasema an ibn mas'ud radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam min kitabillah فله به حسنه والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الف لا م حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف حديث مكهلون ابن مسعود رضي الله عنه انسمع تم صلى الله عليه وسلم انسمع من قرأ حرفا هيت امضى تسوم حرف واحد في موجه القران فله به حسنه اتكوني مويا كانديكيوا واما كويتيا هي في موجة walhasanatu bi'ashri amsalihah moja inakuwa ni maradufu mara 10 kwa hivyo ukisoma herufi moja katika Qur'an unakuwa ni kuandikiwa thawabu kumi la aqulu alif lam la, harf mtu kusoma alif lam mim peke yake sio herufi moja bali alifun harfun alif ni harf walamun harf wmimun wa harf kwa hivyo ukisoma tu alif lam mim peke yake وَنَقُونَ يُمْنَكَ تُثَابُ 30 هِيَ نِعْمَةٌ أَبْيَنٌ كَبِيرَةٌ وَنَتَنَفَعُ كَجِسُورِهِ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ كتيك خَاصَّةً كَأَنَّهُ مُعَزُّ مُتُكُفُ بلا بِلِهِ دُومَ سَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجود النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ هِنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ فَيُدَارِسُهُ الْقُر anasema ibn Abbas mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mkarimu sana wakana ajwa dama yakunu fi ramadan ma alikuwa anakuwa mkarimu zaidi pindi anapokuwa katika mwezi mtukufu wa ramadan wakati gani hina yalqahu jibril wakati jibril anamkujia yalqahu fi kulli lailatin katika kila usiku wa ramadan ku kila usiku wa ramadan fayadarisu alquran alikuwa akimfundisha na Quran Jibril anakuja kumtume sallallahu alayhi wa sallam anamfundisha anamskiliza Quran mtume sallallahu alayhi wa sallam قال ابن رجب الله دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان ايه حديث ina tufundisha ya inapendeza mtu kusoma na Quran katika mwezi mtukufu wa Ramadan alayhi Quran wa ardi alquran ala man ahfaz minhu na kumpelekea mtu mtu kumwambia mtu ambaye anajua amehifadha quran zaidi yake anajua quran zaidi yake kumwendea na kumwambia au msikize wa fihi dalilun dalilun ala istihbab alikthar min tilawati alquran vile vile kuna dalili inachukuliwa katika hadith ambaye inatoanisha ya kwamba inapendeza kukithirisha kusoma katika uh, quran fi shahri ramadan katika mwezi mtukufu wa ramadan kwa hivyo hizo ni kwa uchache ahadith ambaye inaonyesha fadla na hadithi ambaye inaonyesha fadla ya Qur'an na kusoma Qur'an ni mingi bali tutatosheleka na hizi hadithi mbili pamoja na athar as-salaf wema uliotangulia wali, walikuwa vipi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kana salafu rahimahumullah ijtihaduhum ajibun fi qiraati alquran wa yao, juhudi yao katika kusoma Qur'an ilikuwa ni ya kiajabu sana bal lam yakunu yashtagiluna fihi bighayri walikuwa hawashughuliki na chochote isipokuwa Qur'an katika mwezi mtukufu wa Ramadhan walikuwa kijishughulisha wakati wao na nafasi yao yote walikuwa kimalizia katika kusoma Qur'an kana zuhriyu idha dakala ramadhana yaqul inma huwa qira'atul Qur'an wa ta it'amut ta'am Zuhri rahimahullah waliku akisema Ramadhani kiingia tu anasema inama huwa qira'atul Qur'an hayko ko hiyo mwezi wa kusoma Qur'an wa itaan ta'am nakuulisha watu hizo amali kusoma Qur'an na watu Qala Ibnul Hakam kana Maliku idha dakhala Ramadan yafiru min qira'ati alhadith wa mujalasati ahli Malik Hakam anasema Malik Imamu Hijra Malik bin Anas alikuwa ni imam wa Madina msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam yeye ndo anatoa darsa huko na wakati imam maarufu mmoja alikuwa akijulikana na kufunza watu ahadith ramadhani kinge alikuwa akifunga zile darsa zake zote za ahadith akikimbia watu ili kwa kusoma Qur'an peke yake hatta darasa majalis ilmiah alikuwa akikimbia kwa ajili ya kusoma Qur'an peke yake kana yafiru min qira'ati alhadith wa mujalasati ahli ilimu na kufunzana alilmu alikuwa akikimbia kwa ajili ya nini kwa ajili ya kusoma Qur'an peke kwa sababu mwezi ni mwezi wa kusoma Qur'an qala abdurrazzaq kana sufyan athauri idha dakala ramadan taraka jami'a wa ala Abdul anasema Sufyanu Thauri alikuwa iya dakhala Ramadan, Ramadhani Ramadani kiingia tu taraka jami'a al-ibada. Alikuwa akiacha ibada zake zote wa akbala ala qira'ati al-Quran. Alikuwa kielekea tu kusoma Quran peke yake. Kwa hivyo pamoja na ile ya ibada alikuwa kifanya lakini kiingia tu katika mwezi mtukufu wa Ramadan zile ibada zote zinakuwa chache, ibada ya kusoma Quran ndio inakuwa ibada kubwa wa kana sufyan wa qala sufyan kana zabid al-yamani idha hadar ramadan ahdara al-masahif wa jamaa ashabahu vile vile zabid al-yamani idha idha hadar ramadan ramadan yake inge tu ahdara al-masahif zile za qur'an zote pamoja wa jamaa ilehi nas alafu akiitia watu watu kusoma qur'an kwa ni wa mwezi ni mwezi wa Qur'an mwezi ni mwezi wa kusoma Qur'an kwa wingi Tuwe ni wenye kusoma Qur'an kwa wingi katika wakati zetu ambaye za, uh, za Ramadhan ambaye tuko nafasi vile vile tuamrishhe watu wetu watoto wetu uh, wake zetu na wale watu ambao wako karibu na sisi Tuwe ni wenye kuamrisha kusoma Qur'an kwa wingi katika huu mwezi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana